Epistola întâi a lui Pavel către Timotei. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și a Domnului Isus Hristos, nădejdea noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Hristos Isus, Domnul nostru. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi nefes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură și să nu se ține de basme și de înșurări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un curget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățătoarea ai legii și nu știu nici măcar ce spun nici ce urmăresc. Noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine, căci știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei neleguiți și păcătoși. Pentru cei fără Evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase. Potrivit cu Evanghelia Slavei Fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Mulțumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui, măcar că, mai înainte, eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință în necredință. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult, împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Isus. O, Adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Cristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dar am căpătat durare pentru ca Isus Hristos să-și arate în mine cel din tâi, toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă ca să capete viața veșnică a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Porunca pe care te-o dau Fiul Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna Satanei ca să se învețe să nu culească.